Unha noite no muiño, unha noite no venada, unha semana inteira, unha semana inteira. 26. Programa extraordinario de Parabéns y Canciones. Tenemos con nosotros esta tarde a Rafa Rodríguez, Rafa Guirrevengoa, Silvia, a Esther, Marisol, Alba, Celia, María, Carmen, Pepa, Charo, Sabela, Ifía, Joaquín, para darvos felices festas. E tamén para recoller do cartucho esas cancións que formaron partes dos 185 programas emitidos. Para vos que nos escoitades, Para vós que colaborades. Para vós dende o Muíño do Vento, saúde e felices festas. <SILENCIO> Moi boa tarde, Rafa Rodríguez. Em, boa tarde, César Pita Outro mundo é posible. E hoxe un pouco máis afónico que outras veces. Que pasou? Non, non. O tempo que fai estas cousas. De calquera no? das maneiras, estás en forma para dar eses felices festas, sí. estas aí de cousas. A fonía non é é un estado, vonía, é un estado. Temos tamén aquí sí. o cartucho. Un estado permanente. O cartucho. cartucho. Si sí, a mí me di, sí, a mí me di, a ver, ti pensa nunha cousa que era cartucho. así como moi simbólica das Navidades de, de, do Natal en Ferrol. Si, sí, sí. lo outro, lo outro, o cartucho. O cartuch, aquel cartucho que compensaba moito, pois pues, a falta de salarios e todo, e depois chegaba o nas familias de, de modestas, dos, sí, eh, chegaba o cartucho con, con figos, con que máis, Rafa, con piñós, con, con aceite, con, con bacallar, con lata de tomate, de, perdón, lata de melocotón, <risas> con lata de melocotón, con piñós, ben. ben, Rafa, diante, entón, bueno, entón, que a tua... Oxe, hai xente no mundo que días cousas tan importantes, dunha maneira tan sinxela que as entende todo o mundo, E a min gostame moito escoitar a, a Mújica, o, o compañero, o camarada eh, uruguayo Oxe escoitaba unha cousa e decía A última vez que fun a Alemanha a ver a Merkel Tiven tempo de percorrer Berlín, Berlín E impresionoume que unha das avenidas principais se chamase Karl Marx E despois fun os parques a con monumentos ao exército soviético A explicación é que era un pedazo da súa historia que vivían e como tal, como tal non podían ocultar. Hai un montón de cousas que agora mesmo o xornalismo non está facendo, por exemplo, descubrir verdades. Isto non decía música. que isto non dicindo eu, non? O que sí decía música era o que existiu, existiu. Será bo, malo ou <coughs> regular. E iso é opinable. Pero atacando, e imos poñer mordazo ao xornalismo, ou atacando As e os xornalistas son sinceramente mercenarios do poder do que lles paga. Isto tampouco é de Mujica, isto é meu. É meu. Mm, que vou, e isto volve ser de Mujica, que vou que as que veñen, que non viviron parte da nosa historia, teñen noticias do que pasou, que escoiten aos que foron actores e actrices, aos humanos, que nos equivocamos moito. Equivocámonos os povos, equivocámonos os ciruseans, as ciruseans, os políticos, as mecánicas, as arquitetas, todos os humanos. Por que nos asustamos? Se existísen un, xorn, un xornalismo verdadeiro, viviríamos moito mellor. Creo que asinaríamos todos, non? Porque de verdade que costa un mundo, non un mundo non, que confundimos con el mundo, costa un montón, un esforzo tremendo eh, ler cousas que non estén totalmente mediatizadas polo poder e pagadas para que o poder se manteña como felicitación de Nadal sei que un pouco eh, durilla pero o mellor podemos pedirle a, ao señor aos señores Vermello e aos outros reis de construir un, un presente bastante máis informado e non de maneira mediatizada non? con optimismo digo eh? Rafa eh, sempre souben quen eras e sempre souben quen son mireme no teu espello e nunca máis me sentínso. vai para ti e vai para todos os compañeros que pasaron por aquí de todas as asociacións en outro mundo é posible foron moitos Estuve entretando hoxe de recopilar datos Pareceme que che chegaron a pasar por aquí 100 sí, Arredor de 100, 100 persoas Bueno, pois pues para todos eles Nos, como irmáns comer má. Hola persoal, como vai iso? como é que só vai? Todos ben? Oh, Todos ven. Aquí é tododo ven, todo ven, tododo ben. Pois <risa> pues vamos a seguir con nosso compañeiro Rafa que revengoa. Hola Rafa. Hola ti lembras o cartucho. Eh, no, eu nunca eh, ah, no, nunca reciben eso Non te identificas co cartucho no, eh, no, eh, A ver, non é que non me identifique É que a miña experiencia é completamente Allé ao cartucho, ah, nunca ah, ativen un cartucho mi ah, ah, administración para que traballei Nunca me deu nada sí, salvando no, A paga extraordinaria que reciben todos os restos dos traballadores Eu suponho que en Ferro preguntas unha cousa identitaria Do, do Nadal O cartucho <risas> eh, Como era pepa que se dicía o cartucho Imos a recoller non era recoller O reparto Era o reparto, era o reparto, reparto, para o reparto, era o reparto do cartucho eh? Ben, Rafa Eu pensei que daban oxe aquí Oxe, temos los aquí pero, home, home, ese que te des aí no medio o cartucho das cantigas eh? Da que sale agora mesmo unha E que iremos dedicando a medida que vos váis Dándonos os vosos, as vosas felicitacións Rafa Aguirre eh, Para oxe notas dun reformado Bueno, máis que notas de un reformado, una nota una nota breve una nota breve, una nota breve nota. de reflexión Porque entre cancios e eh, felicitacións Sempre está ben reflexionar un pouco Somos eh, devedores de una, de una cultura una cultura que establece que eh, Estas estas datas por as que estamos pasando Estos días o por as que vamos a pasar de forma inmediata Están muy relacionadas con algún Con algún libro, e un deses libros É eh, precisamente o libro de Mateo E no libro de Mateo aparece un episodio Aparece, eh, aparece, un, eh, aparece citado Eh, eh, o seguinte entón Herodes ao ver que fora burlado polos, eh, polos magos enfureceu terriblemente e enviou a matar a todos os nenos de Belén e a todos da súa comarca menores de dous anos segundo o tempo que calculara polo dito polos magos así cumpliuse o oráculo do profeta Seremías escoitouse un clamor en rama moito pranto e lamento e Raquel que chora polos perdón, é Raquel que chora por os seus fillos e non quere consolarse porque esa non existen Os historiadores dignos que o episodio da matanza dos inocentes eh, non se menciona en ningún outro escrito nin, nin canónico, religioso ou profano e dignos que isto suscita serios problemas sobre o carácter histórico do incidente Estes historiadores escribiron os resultados das suas investigacións en tempos pasados. Ose estamos a asistir a unha matanza certa de inocentes só so temos que mirar para a prensa e as televisiós. Non pouco máis de setenta anos de existencia do Estado Israel, no aproximadamente século e medio que tivemos a desgracia de ter o sionismo formulado como unha forma específica sudea de fascismo, contanse por centos de miles os inocentes asesinados polas forzas armadas que les comandan. Herodes probablemente foi acusado falsamente desa de iniquidade. Netanyahu, todos os membros do seu goberno e de todos os que lle precederon, Todos e cada un dos das representantes do Estado sionista de Israel En calquera parte do mundo E todos e cada un E todas e cada un e una Das que dunha forma ou outra Justifican esta matanza de inocentes En nome de non se sabe que é dereito a autodefensa Todos os membros das forzas armadas Que participan nesta iniquidade Todos os cidadans e colonos sudeus Que participan e se benefician dos seus resultados E todos no mundo inteiro Se san sudeus ou, sudeus ou non Que participan participaron, justifican ou justificaron esta carnicina, son culpables da matanza. Aquí non hai falsificación histórica. Todos estamos a ver edificios arrasados, bombardeos sobre civís, crímenes de guerra en directo todos os días. Todos estamos a ver a matanza dos inocentes do noso tempo. Non hai excusa, non podemos mirar para outro lado. Raquel e toda a pobación árabe chora polos seus fillos e non quede consolarse porque xa non existen. Por a miña parte, O meu deceso posible posible para este vindeiro ano é un deceso republicano, no sentido de que querría que, se algo ten que crecer, cesa a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Rafa, unha das nosas como decir, identidades é o 25 de abril. Vou pegar un salto desde Israel, máis alá de conformar, de estar conforme, de concordar con todo o que acabas de dizer, e vou sacar o barco co Gallardo, co, co Gallardo, que era aquela sinal, ben, 25 de abril, Amalia Rodríguez dende Lisboa, e desde o río, vai a contestar o chico Buarque. Amalia Rodríguez cantando o grándula dende Portugal, e o chico Buarque que lle di, guarda un crabo para min, mais chamar chamar a festa pa pero pesa tudo de que chegou a festa hai que navegar navegar e navegar amalia rodrigues eh chico parte Estás em festa, pá Fico contente Enquanto estou ausente Guardo um cravo para mim Eu queria estar na festa, pá Com a tua gente E colher pessoalmente Uma flor do teu jardim Sei que a léguas é nos separar Tanto mais Tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim Pá. Fiquei contente, ainda aguardo, renitente, um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas há nos separar tanto mais. Tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, canta a primavera, pá. Cá carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim. Silvia Picos, boa tarde Silvia Picos Hola, boa tarde Que tal, como vai esa avalección continua? Vai indo Vai indo Continua Xa, xa continua É <ríe> preparada xa para a tua eh, felicitación? Eu. Vou a facer unha felicitación breve Ahora escoitando os meus compañeros Que falaban antes Digo que bonito é o meu tema <ríe> Que bonito, sí. bonito é a, a nenez Que bonita a escola Cantas veces botamos man Deses eh, recordos ao longo da nosa vida Claro que sí, claro que sí. Eu, nada, Para estas festas eh, En general para sempre O que, o que vou a bueno, o, o meu desecho Para todos vós. É algo moi básico, pero moi importante, é que pasa moitas veces desapercibido, que é tempo. Eu o é, tempo para estar, tempo para ser, tempo para cuidarse, tempo para compartir, tempo para vivir, é, tempo para seguir vendo o mundo cosollos dun neno, e tempo para aprender. Que ninguén quede nunca sin aprender. Son da alfabetización... Para Silvia e para os moitos profesores e alumnas e alumnos dos centros de ensino de Ferrolterra que teñen pasado por unha tarde no muíño. Obrigado. Son da alfabetización, que ninguén quede nunca sin aprender. SES saber Para máis nunca perder O amor pola liberdade Que ninguén quede nunca sen aprender Que ninguén quede nunca sen aprender Ninguén deixe transcurrir Esta ocasión de saber Porque hai que aprender a ler Para aprender a vivir Que ninguén quede nunca sen aprender Que ninguén quede nunca sen aprender Antes que nada o primeiro E o xesto maravilloso Profundamente glorioso De levarlle luz o cego Que ninguén quede nunca sen aprender Que ninguén quede nunca aprender E que o entusiasmo vipre co leema máis satinado Tono soguevara amado se culto para ser libre E que o entusiasmo pipre co lema máis satinado Tono sogue bar amado culto para ser libre en ni quen que nunca sen aprender. sen aprender, que ninguén quede nunca sen aprender, que ninguén quede nunca sen aprender. Que ninguén quede nunca sen aprender. E sin facer a avaliación contínua ou es, mellor, escoitar a avaliación continua que toda a semana nos trae Silvia Picos. Boa tarde, Marisol. Moi boa tarde. Claro, Marisol Moñeira do Vento. Moñeira do Vento, xunto de... con Ester Estévez e eh, Vamos a ver se si se son capaces de recordar. A ver se si recordas. Charo, Isabela, Chus, Chus Alba, Alqueni e Patricia. E Patricia. Marisol. Bueno, para calquera de de muño do Vento, enchese a boca o oh, peito de satisfacción o oh, que queiras cada vez que vamos a unha das vosas representacións. Supoño que vos notaredes eso. Sí, sí que se nota, notase moita cercanía A ilusión que ponemos nos a recibides vos e a devolvedes Con moita, sí. moita forza Así que se nota E sí. algún día a veces de decir Temos unhos fans que non o ten calquera eh? Pero ese fans, non en, todo, en toda a franxetaria Pero en parte, teñen certa sempre, sempre pensan Como é posible que estas mulleres aprendan eses textos? Eh... Eu estou deseando que nos regalen Unhos pinganillos ah. porque, Para que se sea máis fácil xa, xa, xa Voto de menos ali baixo Apuntador, esas cousas Ese señor que estaba metido detrás dunha de cunha sí. sí. Pero non, vos, vos vades así pelo Aelo así nos equivocamos, pero vos non vos enterades ou sea que ben Marisol, co tua, co tua pues a co túúa solicitación. Pois dándolle voltas ao día de hoxe que hai tantas cousas que decir, e tal. E buscando cousas resulta que encontro o Libro de Cousas de Castelao, que xa é unha reliquia. e vou ler un dos contos deste libro, Un dos contos de Castelao. Aínda é un nascera e a miña nai era pequena. Na boca noite dun día morno de abril, as xentes da miña vila ollaron unha rayola de luz que viña do mar, batendo no campanario da igrexa como unha rayola de sol colada por unha fenda das nubes. Pero non era de sol, nin de luar, nin de cousa semellante. Aquelo era unha luz de lóstregos, botada por un ollo vixiante, que cachea algo, deténdose de tempo en tempo no campanario da Iresa, para saber ahora e seguir dispois traballando. Así antes acudían en Greas, dende todos os cabos da vila e plantábanse na plaza, todos caladiños como a petos. Xantados, pés no chan seguían cos ollos o movimento da luz, alentaban a modo e os corazóns petaban forte. Xa noite pechada chegou o médico, o de moito creto científico, e todos fóronse a il agardando que da súa boca saíse a verdade. O médico oyou a luz, enrugou o nariz, ergueu os ombreiros, e dixo con cara de poucos amigos. Eu non coñezo este fenómeno, nunca tal dixera. Unha muller formulou nun chío de dolor o medo de todos, e as xentes enloquecidas espallaronse polas rúas berrando. Que se acaba o mundo, que se acaba o mundo. Uns corrían con sacos de pan ao lombo en dereitura do monte Outros axollábanse nos cruceiros e rezaban Os neniños levados polas nais, carpían con todos os folgos Os vellos pedían confesión Os ladros restituían o roubado ou declaraban o roubo Os calumniadores apreixaban a roupa das súas vítimas, pedindo perdón Diante da morte, todos se dos seus pecados E arreo seguían resoando na noite como cantos de galo os berros arrepiantes Que se acaba o mundo, que se acaba o mundo O vello abade non daba afasto, abasto confesando pecadores E canso xa determinou benzoar a todos e absolvelos Porque a morte estaba perto e non había tempo que perder Nesto chegou Ramón, o mozo moi forte da vila, traendo da mán a moza dos seus amores. A parella de enamorados furaban na xente como unha punta de ferro, e despois de moito traballo presentáronse diante do abade e caeron aos seus pés. «Cásenos, señor, cásenos, que estamos vivindo en pecado mortal». E cando aínda non rematara de abenzoalos o abade, escoutouse unha voz que decía Non teñades medo ningún que a luce é eléctrica de escuadra inglesa, non teñades medo que a luce eléctrica Era o dono da fábrica de Salazón que viña correndo cun farol na man Ramón e Micaela xa non vivían e pecado e colleron vergoña diante da xeante Claro, con, con esa voz esa dramatización pois pues, claro, claro, pasaches pola escola de, de Muño Vento de Teatro Mira, María Betania oh, un fai unha fermosísima canción Gustaríame facer unha ah. unha unha petición que, que, bueno non sei vivir, desear vivir e axudar a vivir Si? Sí. Sí. Pues Para sempre E para ahora tamén Me tamano cartucho Menos mal que teño cartucho Despois de tantos anos de... Parece, que, parece, parece, parece que non Pero é que sí Resulta que diría a canción Que nos escollimos para ti Viver Viver E non te a vergoña de ser feliz Cantar cantar e cantar A beleza de ser unha eterna aprendiz Eu sei que a vida devía ser mellor e será, mas isso non, non impide que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita. Maria Betânia, o que é? Para ti, Marisol, e para todas as moineiras moitas vento. E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei E a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita é e é, é, bonita. é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita A vida E a vida que é Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão A vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento Que é o que é, meu irmão Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, um tempo que nem dá num segundo Há quem diga que é um divino mistério profundo É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é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 a Cabeça agita Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não, não ter a vergonha, a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser Eu sei, coros Que a vida te devo Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita é bonita E eu sei, e não Aí estão os coros Uau wow. Parece que estás en Rio maravillosa, muy bonita. Sí, sí, sí, sí. <risas> Ébrica. <gehen> no, que no, gusto escoltardes. Venga, no venga tenemos toda televisión aquí para que nos vieran ese ritmo de samba que te desbloqueó por tú. Boa tarde, Boa tarde Boa falabamos, tarde Falábamos da moita facenda que sentimos As xentes do muiño A e ver As moñeiras de evento Como non uh -huh. Esther Estevez Que xunto todas elas que nomeou antes eh, Marisol Estuaron te moito tempo No escenario Mas tamén moito tempo aquí Agradecimiento a vós Sempre hoje... que podemos E hoxe nos traes unha despedida Sí unha, Un parabén, unha felicitación S un... Sí. Bueno, un comentario Un comentario. Vamos a ver Adiante con teu comentario Primero, perdón por chegar tarde Quedei uh -huh. prendada polo camiño dunha unha crianza Que iba co Anay. Anay Non sei se a coñece de chamas de Catuxa ah, E a nena bueno, antía bueno, bueno. E bueno. por aí van paseando E eu quedei prendada Esto tamén ven o caso Polo día que vou nombrar hoxe. Hai un día, ahora, xustiño, case o final de ano, o día 28, que se celebran os santos inocentes. Aquí en España a celebración é unha celebración como de facer bromas, pero a orixe deste día non é ningunha broma. O día é o que se conmemora cando o señor gobernador Herodes I Mandou matar A todas as crianzas De menos de dous anos Na zona de Belén Recordemos Ademais Que Belén está en Palestina E hoxe mesmo Agora mesmo Hai outro Herodes Matando nenos Salvasemente Chamase Netanyahu E sigue matando menores palestinos Levan xa casi 10.000 nenos mortos É unha situación terrible E me fixo me recordar Ese día conta o, o Antiguo Testamento Que José e María estaban en Belén porque tiñan que empadroarse E alí os colleu a orden esa de, de matar A tantísimos infantes Porque todos os menores de dous anos É cortar de raíz A seguinte xeración Esa xeración O sea, dous anos en que non Houbera ningún neno Eso está pasando Ahora polo que o meu desexo Para estas festas E para toda a vida É paz Temos dereito a paz temos dereito a viver tranquilos, nós e todos. É simplemente eso. Esther, obrigado. Obrigados. Mire Esther, eh, nas vosas representacións, sempre boas, pasámoslo moi ben. Pero, máis alá, alá de pasálo ben, houve unha que nos identificamos perfectamente co que estaba en riba do cenario, era aquela heroínas Cotías, Cotías Ben, hai unhas heroínas eh, hai moitas heroínas cotías verdad? unha delas, é, unha delas son esta canción que vai para ti e para todas as de Muño do Vento e para todos os teatreiros que pasaron por aquí bueno, son as, as aquelas plantaduras de, de arroz que iban ao val do Valdopó uh -huh. hai unha recollida Eh, de música tradicional italiana na que aparece que esta señora, eu non sei, a mellor puridade idade unha persona xoven, non sei se lembrarás a Silvana Mangano ou sí. a e a Vittorio Gassman a sí. película que A película bena. Era Riso Amaro. Riso, Riso Amaro. Amaro. Riso Amaro, que a traducción sería. A amargo. A rosa amargo. Bueno, aquela película na que, uh -huh. eh, Vittorio Xa hai moitos anos que vin. Vittorio Gassman pois pues, metíase no medio das das mondadoras, ¿verdad? Entón, para ti, para todas as moñeiras Para todas as heroínas do Cotillá Vamos a escoitar Son la mondina Son la frutata Son la proletaria Cantado por coro La camisa rosa Gracias Son la mondina Son las frutatas La proletaria che já mai trenou mi hanno cisa e incatenata carcere e violenza nulla mi fermo coi nostri corpi sulle rotaie noi abbiamo fermato il nostro sfruttato Vanda nelle risaie Ma non porta a al Il simbolo del lavoro E dai padroni faremo la guerra Tutti uniti insieme Noi vincere Tutti ostentati Sulla terra Ma più forti dei cannoni Noi sare La bandiera gloriosa e bella, noi e la vi raccoglierà forti in più in su. Tal verdezza e ammoninella alla testa della nostra gioventù. E lotteremo per il lavoro, per la pace e il pane e per la libertà un mondo nuovo di giustizia e di vera civiltà e costruiremo un mondo nuovo di giustizia e di vera civiltà sono la mondine sono la, la fruttata sono la proletaria in lembranza de todas esas mujeres heroínas do kotiia Gracias, Tessa. A ti. Como estamos, Alba? Ben. Alma Valiño. Vés que teño posto con V, que me dises? Ponme con V Valiño. Eh, si, sí, con V. Con V, sempre. Non bo... hai Bali... con B, pero mesmo con V. O te é con V. Sí. Ben. Eh, pero bueno, sempre dis, sempre dis con sonrisas, eh? sí. sempre dis con sonrisas. Alba. Que nos traes para hoxe, entonces, en na túa despedida de ano? Bueno, eu tengo aquí escrito algo moi interesante. Pues, pues, vaya, bueno, valiente, bonito, non sei no sé, que... no sé si... Será bonito e interesante Si, sí, a ver Bo Nadal e feliz ano novo 2024 E que todos os deseixos se fagan realidade Mais que todo este cheo de paz Amor, luz e color Ah, pois pues, moitas gracias Mira, eh, Simone, caminhando cantando Dinos vamos, vamos embora Que esperar non é saber Quem sabe, faz agora Esperar non é saber Simone Para Alba pola súa permanente colaboración aquí na escena, nas teatreiras Moitísimas gracias Simone, caminhando e cantando Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores vencendo o canhão Ahí está, de sus coros, ahí, ahí. Amados ou não Quase todos Perdidos De armas Na mão Nos quartéis Lhes ensinam Antigas Lições De morrer Pela pátria E viver Sem razões Os amores Na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem Não não é saber Ai. Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Boa tarde, Celia Fernández Alvariño Boa tarde, César Unha ollada sociolóxica que, además, este ano nos, nos premia o barrio con unhos fluorescentes, tremendos que dan unha luz que reforza a municipal para felicitarnos o Nadal, unha cousa. <risa> Hai que darlle luz ¿no? Os festas Entrache na en carreira esta de que si de Vigo, que si de Badalona Por que suposto si un, ¿no? un po de cantraba e, de repente, plaf, por noite en medio canedo Con luces. Celia, <risas> que nos traes para o xe para despedir este ano? Bueno, pois pues xe traio un conto de, de Nadal, non? Eh, a min gustaríame escribir un conto de Nadal que se fixera a realidade, ¿eh? un conto no que chegara a paz a Gaza, no que os nenos e nenas puderan ter infancia e futuro, non que non tiveran que vivir entre as ruínas dos seus fogares, nin chorar eh, polas súas familias e que puideran ser libres na súa terra. Un conto de Nadal, no que non houbera guerras, eh, das que coñecemos como a da Ucraína, eh, das miles eh, ao longo do mundo que non reciben atención mediática. Un conto eh, no, que non perderan, no que non se perderan vidas humais no Mediterráneo, persoas que, que fusen das guerras, da fame ou que buscan un futuro mellor. Un conto no que ningunha persoa fora chamada ilegal. Eh, un conto no que o imperialismo e os intereses económicos non decidisen sobre a vida das persoas e dos seus países e futuro. Un conto no que todo o mundo tivera acceso a, a unha vivenda digna, a atención dunha sanidade pública de calidade, recibindo recursos e sendo prioridade dos gobernos e unha rede de escolas públicas que foran coidados polos poderes públicos. Un conto no que, o goberno, no que muda o goberno da xunta no 2024 que nos permitirá avanzar en dereitos na nosa terra. É un conto de Nadal no que se cumplan todos os vosos desesos Os da familia moiñeira, os das persoas que nos escoitan cada 15 días E tamén os da familia de Radio Filispín que nos acolle Un conto no que vos desesamos feliz 2024 e felices festas Imperialismo falas neste teu comunicado de, de felices festas Pete Seeger, un cantautor americano mobilizouse e denunciou en festivais, en encontro, en actos o bloqueo ao povo coano vamos a escoitar Guantanamera para Ticelia, a socióloga de Gauardia e para doña Marta eu sou club de fans así, sí. dos, vamos a escoitar a Guantanamera neses actos que Como sempre podedes seguir cantando, como xa lleves hasta ahora, old, que o vides facendo moi ben os coros. Entra en coros aquí tamén, eh? He was exiled by the Spanish governor. He spent most of his life in exile, including 12 years in New York City. He wrote 70 books, poetry, novels, polemics. He's one of the greatest writers in the Spanish language. At the age of 42, he went back to Cuba, this is one of his last poems because he was killed within the year in an abortive uprising. After he died, people put it to a popular tune, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira <laughs> Guantanamera Yo soy un hombre sincero Pero me crece, crece la palma Yo soy un hombre sincero Pero me crece la palma Antes de morir me creo. quiero Echa mis versos del alma Pit, sigue, e os coros de Muña no vento Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso é de unha verde claro E un carmen encendido Mis versos es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un siero querido Que buscan el monte amparo Guantanamera Acuajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Uh, oh, the great. words mean I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson poems are like a wounded fawn Seeking refuge in the forest The last verse says Con los pobres de la tierra With the poor people of this earth I want to share my fate The streams of the mountain Pleases me more than the sea Con los pobres de la tierra Quero yo mi suerte accia Con los pobres de la tierra Quero yo mi suerte accia Que arroyo de la sierra Me complace más che un mar Guantanamera oh, Guajira, Guantanamera van tanamera wahira once more van tanamera wahira wantanamera O público aplaudindo para os coros María María Fernández de Xinzo Isto de levar un segundo apellido ten a súa cousa tamén Sabes esta O tres leva... ou cuatro estas es é cousa que leva sempre un D María Fernández de Xinzo Correto? Corretísimo O de Xinzo sempre por diante E o frío que estarán pasando agora por ali Para celebrar este Natal Horrible, horrible E o sábado e o palo E mira como estou E farás un boneco Todas estas cousas No. non, non o faz, meteste na casa que a cociña de lume, de, de leña ali coa virgaína que, que, que, que leña, né? calefacción, miña naitei unha casa con calefacción, un calefacción. De leña. é unha pena, pero non a ten María, veña, nese ambiente navideño da la de Xinzo eu fixen eu vos trouxen un poema que atopei, estuve buscando moitos e atopei un, e dixen bueno, gustoume, e entón pois, vos lo trouxen, a voz non é a da me gustaría pero bueno estuve de festa ontem ben, adiante cando María se chama sorrisos de cores en cada estrela un sorriso de moitas de moitas cores sorrisos verdes vermellos, amarelos e de flores sorrisos de mar azul de lúa chea ou salgados mais algúns tal vez valeiros outros de lume ou calados Un sorriso en cada estrela e rayolas nasolladas, canxóns que aneguen a terra de caricias desexeadas. En cada estrela un sorriso, un sorriso universal, de agarimo, de xustiza, de igualdade e de paz sin caroutas de nadar. María Amélie Muxe, fai unha composición cantante... Eh, da Angola Que despois veu para Portugal Ben, da Foixinha dunha Rosa Da Foixinha dunha Rosa eche facer un vestido Nunca perderá a súa cor Nunca perderá a súa cor entres es duro o meu pareño Da cantiga popular Non é que faga Amelia Que canta Amelia Amélia Mux. Que eu vou se titular para ti A ver se exe parece Cantiga de berce Para un lindo neno Que ben de verse para un lindo neno que ven da Melia Mux en popular da Follinha Dona Rosa Boa tarde, Carmen, cuesta Hola boa tarde, Pesare, eh, Pepa, sí. Estás aquí? Estou, estou non, aquí Non estás en Berlín, en Berlín Non, no, estou aquí, en ningún sitio Estou aquí, estou en Santa Línea sí. Carmen, cuesta, bueno, historiadora viaxeira e sempre a ver si defino ben, Carmen son as miñas apreciacións sempre apegado ao xeito instituto. sempre apegado ao xeito. Si. Estás en eh, reformada máis. Añate... É que, va, bueno, é que eso non o podo deixar. que non? Non, por agora non. Ben. Que nos traes, Carmiñ? Bueno, pois pues é un pouco enlazando co que leu, o que nos trouxo o Celio, o que nos trouxo o Rafa Aguirre-Bengoa busquei un poema que xa ten casi un século pero me parece que volve a ter moita vixencia e un poema de Celso Emilio Ferreiro O poema chamase Noite boa en Harlem e ten un subtítulo O P dunha fotografía de Life. A porta dos camiños están izando grín de soños A porta do amancer Están os homes cunha pedra de neve diante os ollos. No arrabaldo do mundo, alá en Harlem, pasan ríos con albas e bandeiras. Nos arrabaldos dos oños, ríos de moite e de estrelas. Agardan un albor que esperte a noite dos lonxanos a vos, feitos de tebras. Un albor de anduriñas para a liberdade dos homes que non chega. O tamboril dos bosques repenica o no sangue. En contrapunto de latexos O tamboril das chairas treme agora Nas selvas de cemento Todos xuntos na terra Baixo ceo xur a doza mañán E a noite morna Todos xuntos no mundo Todos xuntos na mesma noite boa A libertad de dios creba cadeas e acala o fosco canto dos escravos A libertad de todos Pra todos Homens negros e brancos Carmen, se era teu apego a estas festas, algo había que buscarte, que fora conforme a túa proposta, entonces non se me ocorreu outra cousa que auf, auf zum Kampf, para Carmen Cuesta, adiante, adiante, adiante, Lembrando a Karl Riefner Y dando ya nos amán a nosa Rosa Rosa Lusenburg En días de lembranza de solidaridad de Hannes Barger Auf, auf, zum, kaff para Karl in Auf, auf, zum, Adiante, adiante, adiante, lembrando a Karl Yevner e dandolle a nosa man a Rosa. A Rosa Luxemburg Para, Carmen Cuesta. Ela xaba alemán. Auf, auf, zum Kampf. Boa tarde, Pepa. Pepa e via. Mira, Pepa, un día, un día, dixemos, bueno, xo Pepa, ven, ven, se si queres un botuchón a man, E aquí está a Pepa, aquí está a Pepa del 25 de setembro de 2017. E así, Pepa? Será? <risa> no, no te la fecha. Desde el 25 de setembro de 2017 e sigue resistindo aquí entre, entre ramios entre cousas técnicas que eu son incapaz de definir e, e agora mesmo, agora mesmo, tócalle a felicitación de algo moi escueta, que lo paséis todos moi ben, e espero veros el año que viene. Ah, oh, estupendo, estupendo. Oh. Bueno, pero, pero sé que sei que, que unha das súas cancións preferidas é es Estros e tú estromas ao boutro, dicir do grego ao galego. Entón, entón, tamén, como ela dí, Curtinho, son os tres primeiros versos, longa e difícil é o camiño, dame a tua má e eu darei chamiña a traducción dame esta vez eh, eh? Miquis Teodrakis Estroso tú estromasón Estrosa tú, estromasó, so, cos coros de... Iván, xa li coros e danzas, bueno, de moño do vento. Boa tarde, Charo. Boa tarde, Charo. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Sabela Folgar. Boa tarde. Charo, Sabela. Bueno, Charo, Sabela, taña moitas cousas en común. A ver se eu, se eu son capaz de dicirlas túas. Algúas. O vos amor polo teatro. O nos amamos por el teatro, Teatrías. o nos amamos por el deporte, deporte, o nos amamos por la tradición, por la música, amor por la música. Eh, eh, y algo más, no sé si me falta algo. No sé si me... A ver, a ver. ¿Qué será? No sé, que igual somos nadie filha. <risa> Puede ser. Pues eso es. ¿Qué nos trae preparados para hoy así? Nadie na filha para despedir este año. Pois traemos inspiradas nas coplas de tradición dos cantos de Nadal Unhas copliñas que fixemos para, bueno, adaptamos un pouquinho Ah, da vosa autoría con adaptación? Eh, no, no danos autoría non Quitadas sí. dos cantos de Nadal, pois un pouco así, versionadas, vamos <risas> <Carianos Empezamos. tropas. risas> Adiante, adiante, adiante, adiante Sabela, adiante Charo Somos Cari e Isabela e aquí vimos desexar coas cariñas ben alegres que teñades bo Ano novo, vida nova, ano novo que traerás? O vello suspiros leva, o novo xa os traerá. Despedida ao novo vello, entradiña ao novo, que todos os decanido desfruten con grande gozo. Esta vai por despedida, esta vai por derradeira. Acabou o so chiculate, rompeu a chiculateira. Moi boas festas a todos. Moitísimas gracias. gracias, vamos caitar para vós, Saludores do vosso cariño Pola música tradicional A Leilía, baixo nos Leilía días en Ferrol Disfrutamos do seu último concerto E Leilía xunto con Suso de Toro fixo unha composición Pedras contra carros Unha vez máis e outra tamén Dicindo non hoxe na Sirio Galicia con Palestina Esas pedras contra tanques Eses corpos que reventan ...en liberiñas vermelas... ...Lelia... Charo Rocha, Sabela Folgar, Leiría, Pedras contra Carros. E temos tamén con nosa agora a Ixía e Joaquín. Quén son Ixía e Joaquín? Eu vou dicir unha... un preángulo. Dous músicos que revitalizan a nosa música. Por que digo isto? Porque, bueno, están traballando eh, en cantigas, nomeadamente están traballando nunha panxolinha que creo que digo ben que se chama Estrelas Brincalloas. E cía, é, sí, está destraballando. Bueno, se que queres completar o teu currículum, completo o teu currículum, eh? e cía. Bueno, é, eh, sí, esta panxolinha chamase así, foi composta por Xaquín e por coa letra de Antón Cortizas. E, eh, pois, pues, perfectamente presentada, moitas grazas. Sim, sí, grazas a ti por estar aquí Porque, bueno, alguna xente temos unha edad Pero mira, vamos a facer un programa de radio Pero claro, e si Que unha, unha nena que está, en que curso estás, Icía? Terceiro da eso En canto? En que nivel estás? Non digo curso, nivel mm, Bueno eh, subxest, eh, Subxetivo, claro eh, <ríe> sí. Non sei mm... Pergunta a túa nela e a túa aboa <ríe> <ríe> Mellor non <ríe> Sí, moi ben Moi ben, sabemos que tes unha linda voz Que ademais non hai primeira experiencia no canto que tes, verdad? Eh, non, xa participei no talentiño o ano pasado E, eh, bueno, a ver Como quedaste no talentiño? Gañei o primeiro posto na categoría de cantantes Pois pues hai que dicilo non? Bueno. <risa> hai que decilo, hai que decilo E, eh, bueno, pois pues, Formo parte de Deus coros no Instituto e aquí no coro Tempo Novo Queres mandarlle un saludo aos teus directores e compañeros? Pois un saudo para Graciela e para Olga para José tamén para todos os meus compañeros do coro de Terra de Trasancos e de aquí do Tempo Novo Joaquim, difuxes o compositor digamos arranxaxe esa sí. parte mel melódica e máis harmónica, por si decilo Como bueno. foi? Como foi? Cos versos de Antón xa sabes que sempre sinxelo Si, sí, bueno, pero Había que poñarles música O que pasa, bueno, desta volta foi un pouco rápido sí, Non houve moito tempo para Meterlle música nin gravalo, que se gravou de maneira moi caseira Ademais, hai que dicilo Si, sí, que, pero quedache contento Sempre se pode quedar máis contente no? É só que o dedes uns artistas Sempre pedides máis, sempre queredes máis uh -huh. sí. Ben, uh -huh. gravaches onde? Nos estudios Nos estudios de Canido <ríe> <ríe> Tenho un amigo que lle chama Estudios A Palloza Estudios Barrio Alto ¿no? <ríe> sí, Estudios Barrio Alto Ben, Icia eh, Lembras a letra? Buf A ver, a cacho, si sí. Que non temos aquí, Antón? Antón, se si, eh, si poidera estar aquí Bueno, por, por, por razos familiares Non pode estar aquí A ver se si lembras a letra de Antón Cortizas Bueno, por suposto, o retrouso que di a que xogan as estrelas polas noites do verán. Buf, eh, espera, que estou mezclando coplas, estou moi poña nerviosa que a primeira no, no, vez na no, radio. No, no, no. A ver... Eh, Eu tampouco me acordo, eh? No, é que son moi parecidos os versos. As estrelas do Nadal pasan a vida xogando... Eh, e xogan a roda a roda do principio a fin do ano parece que era algo así Ben, eh, Antón, Joaquín e xa, como foi a colaboración entre os tres? Porque os artistas son xente bueno que sempre teñen os vivos rimos alterados ou si sempre xa entratxedes nesa fase An, e xa. A ver, no, eu recordo que a principios do curso propuxeme Antón A, a cantar que falara xa con Joaquín e, eh, pois, eu a cedei encantada, claro Proxectos de futuro, Joaquín, e xa? Pois, pola miña parte non sei, que porque... Nunca se sabe claro. Coi, Coidar moita <risas> voz? Si, sí, eso sempre Coidalas a diar... ba, fumar, por suposto, non fumas Que máis tratamento lle das a voz? Pois, a verdade é que son moi moi desastre en ese aspecto porque sempre estou mala da garganta si? foi un desastriño Joaquín, o acordeón que? ben cantas horas estudias o día? o acordeón? Sí. pois pues levaba tempo parado ¿eh? vale. ¿eh? pois, pues, pois pues, pues, pues, pero casi dadei un pouquinho esto de decir, bueno, le doi todos os días tres horas, 4 horas e si, sí, la cuida moi ben si sí. ¿eh? ¿Eh? Bueno, pois óxalas sigades colaborando, xla sigades poisis facendo música galega revitalizando pois, o noso canciónario popular. Vamos a escoitarvos.. <risa> Cía do Pico, a Joaquín Enríquez Antón Cortizas por esta fermosísima panxoleña. Algo máis que decir, Cía? Estás os micros aberto por emoción. Por lo meu lado, nada que dicir Bueno, que... Estás xa contenta? Bueno, e volverás por aquí? Volverei, se me convidades. Porque a etaria dos que vimos por aquí, pois... Como te diría eu? Está un poquinho... Hace os 60. Joaquín, moltísimas gracias. A ah, bueno, máis. Nada que en Filipin serán neste programa porque en Filipin Antonio Máis e baixamos a media, eh? ah, Hombre, claro, naturalmente. <risas> vale, moi tis, moi... Ben, tedes, un... tedes todos os micros abertos para todo o que vós todos os a propósitos que queirades. Se si non continuamos, pois eh, todo o que queirades dicir así a coro ou individualmente, ou se si tedes todo dito, pois pasamos xa a decir outra cousa. Pues. Todo ben. Todo ben, boas festas Todo ben, felices festas Mira, acabo de recibir aquí varios whatsapp Varios whatsapp que, que está desvendo Bueno, está desvendo, non vedes o bolonxeño Felicitándonos, dándonos os parabéns polos coros Polos coros Pois pues, bueno. pues, ben, pois pues, ben eu Transmito, transmito eh? Non é cuestión de fazer brincadeiras nin, nin... Bueno, é así é así Gracias polos coros, sobre todo nas cancións brasileñas Pois bueno, pues, ben, pois así digo E ben Eh, Mandónos un bando, señor Alcalde Vamos coitalo. A ver que digo o bando do señor Alcalde Ladies and gentlemen Con traducción simultánea por orde do señor alcalde, les este bando paco se cumpla. Segundo ordenanzas desta alcaldía ilustre dependente do goberno central, todos os galegos a partir de hoxe non poderán exercer como atales en manifestacións que xa resultan ofensivas como lingua de plebe vulgar, romerías golfas, costumes pouco europeus, modos irreverentes, maneiras aldeanas, etc., etc., etc compre e arruina a cultura en nome do progreso. E tamén... Proíbese por orden da alcaldía que medren porque sí as rosas do xardín municipal. Este agora as bombas teñen que pedir licencia pra voar. Proíbese a lúa que unha tola andar feira no oceo. Que a lúa é unha tola que anda espida e dando males en pro. Tan fora da lei a primavera, as flores de os carballos, as estrelas os peixes de os pasearos. Desde agora as combas teñen que, que pedir licencia pra voar, pagando os trabuntos os poetas proíbese a soñar, soner de secamente a carballo así a chorar que podes e chorar canto ese día pa que chamos pancados e agora as copas poden que, que pedir incidencia pra voar se pone emocionar os joves e os domingos canto toca canto toca banda do concedio caba banda do Da se está dando en tal le Paco se compra de orden tu alcalde, Firmado de rubricado de orden tu alcalde, Paco se compra la libreta no se, querido Manuel María Escoitamos este bando do alcalde. pero Queremosche dicir que para o ano 2024 as cousas van mudar. Va ser un ano grande, cheo de felicidade para nós galegos, para noso país. Porque digan o que digan os bandos do alcalde, van medrar as rosas no xardín. As pombas van voar cando lle espete. E a lúa vai ir zeibe e toleirona polo ceo. Que vai ser un ano en que a primavera chegará co agromar dos carballos e o rechoutchío dos pacharos, que os poetas han de cantar e emocionarnos cos seis versos de vida para enxernos de sonos na gaiola. Emocionaremos os xoves, os domingos, e tamén os lunes, os martes, os mércoles, os vendres, os sábados, e cando toque a banda, e cando toquen os gaiteiros, e cando cante Suso e Miguel, e cando, cando nos pete, nos dé a gana, e nos sale... Feliz 2024, vamos despedir este programa dicindo que unha tarde no moño, unha tarde non é nada, unha semaninha enteira, é así que moi moñada. Gracias a todos vós que fixo posible xe disposible Esta moiñada número 187 Gracias a Pepa no control tónico Obrigados con Radio y Filispín, A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos César Pita en nome da Asociación Sociocultural Muño do Vento Gracias a todos por estar aí Todos e todos Feliz 2024 Cheo de... De que? Decídeme de que? Pois pues de boas cousas Felicidade De... Boas de... Cousas. de... Con sí, compañerismo de, de... De... de amizade De amaz ¿no? sí. bueno, pues todas estas cousas que están sucedendo Os moñeiros e as moñeiras que aquí estemos No estudio de Rádio Félix Pín A teigado de xente é. Vámonos con treixadura Empezamos con treixadura Rematamos con treixadura Unha noite non moño. Unha noite, non a nada.